Əziz, mühtələm müsəlman qardaş obazılarım, hamınızı ilk əvvəl Allahın salamı ilə salamlar ərazəyirəm. Es-səlamu aleykum və rəhmətullahi və barəkatul. <Sessizlik> Həmşəki kimi sizə Allahdan qorxmağa, təqvalı olmağa nəshət edirəm. Bugünkü mövzu salam ilə əlaqəli olan hədislər barəsində olacaq. Bu çox mühüm müsəlmanın adını ucaldan, şanını yüksəldən əxlaqi keyfiyyətlərdəndir. Ər bir müsəlman müsəlman qardaşına salam verməlidir ilk hədis Adəm aleyhissalam ilə əlaqəli olan hədisdir Peyqəmbər sallallahu aleyhi və səlləm deyir ki Allah subhanə və teala Adəm aleyhissalamı öz surətində yarattığı uzunluğu 60 dirsək idi Sonra ona əmr etdi ki, get, filan, cəmaata salam ver. Bu cəmaat mələklərdən ibarət idi. O zaman hələ insan yox idi. Mələklərdən ibarət olan cəmaata salam ver. Və onlar sənə nə cavab versələr, bu da sənin və səndən sonra olan zürriyyətinin salamı olaca Adaməyə salam yaxınlaşıb onlara assalamu alaykum dedikdə de onlar assalamu alaykum rahmetullah deyirlər. Sonra Peyğəmbər sallallahu əleyhi buyurur ki, hər kəs cənnətə Adam alayhis salamın surətində daxil olacaq. Yəni 60 dirsək hündürlüyündən. Gözəli idisə İsa alayhis salam kimi gözəl olacaq hər kəs, zənnətə qaxil olan hər kəs belə olacaqdır. Hündür, hündür qoy və gözək. Bu hədistə bir müfkin məsələ var. Bəziləri bunu başqa dürbaşa düşür. Hətta alimlər arasında belə bu məsələdə ixtilaf vardır. Allah-u Allah-u sələm, Adəm ə.səlamı öz surətində yarattın. Bu öz kəlməsi nəyə qayıdır? Əvəzlik nəyə qayıdır? Allah'a yoxsa Adəm Aleyhissalama? Əlbəttə ki, daha doğru rey budur ki, Adəm Aleyhissalama qayıdır. Elə ki, Allah Subhanə Teala'nın boyu 60-60 deyilidir. başın bu hadis gösterir onun boyu ne kadardır. Bu hündürlüğü Adem aleyhisselam'a ait. Bu dil ise Arap dilinin gramatik yapısının kaydına göre ağezlik yakında olana kaydır. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diyor, "Halakallahu Adem aleyhisselam'a daha yakınmış. Elaziyye ona aittir. ki eser alimler bu hədisi Adəm aleyhissələmə ayda olduğunu bildirir. Yəni, ona layiq öz surətində yarattı. Bu hədistə bizə Əhməd yalnız bir şeydir. Salam necə verilməlidir? As-salamu aleykə yaxud as-salamu aleyküm. Cavab da eyni ilə as-salamu aleyküm əssələm ya da Və bu salam təvsə tanıdığın şəxs üçün deyil. Hazır ki, dövrdə biz ancaq tanıdığımız adamlara salam veririk. Bu da diyamətin əlamətlərindəndir. Peyğəmbar s.a.v. deyir ki, vaxt gələcək diyamətə yaxın. İnsanlar ancaq tanıdıklarına salam edəcəkdir. Yaxud, indi başqa bir həris gələcək, xüsusi salamlar olacaqdır. Kimsə vəzifəsi var, ona salam verir. Kimsə adi-sıralı bir şəxsdir, ona salam düşmür. Ona saymıyor. Və saymıyor. Və Bəra ibn-i Azib rəliyəlləhumun rəvad etdiyi hədisdə fəqəm əmr edir. Deyir ki, əhsüb-sələm, Salamı yayın ki, salamat olasınız. Subhanallah, üç kəlimədən ibarət Həviz necə büyük mənaya malikdir. Salamı yayın ki, salamat olasınız. Nə deməkdir? Bir-birinizə əminəmanlıq, salamın mənasıdır, sülhə əminəmanlıq. Bir-birinizə arzulayın ki, əminəmanlıqda sülhədə olasınız. Örüşünüz, Eyvəm Əsələm, bizim üçün əminəmanlıq arzulayın. Həmsinin bu salam, Bizim cənnətə daxil olmağımız üçün şəlaldir. Rəsulullah sallallahu əleyhi ki: "Lə tdxulü'l-cennəte hattə tu'minu. Və lə tu'minu hattə tuhəbbu. Ə falə adullukum əla şey'in igrafəntumuhu və tuhəbbətum sələmə beynekum." Siz iman getirmeyince cənnətə daxil olmasınız və bir-birinizi sevməyincə iman gətirmiş olmasınız. Siz bəyəndiniz sizə elə bir əməl öyrədim. Onu etdikdə bir-birinizi sevəsiniz, bir-birinizə salam verin. Subhanallah. Deməli bir-birimizə salam verdikdə aramızda olan məhəbbət artır. Məhəbbət artdıqda da iman artır iman arttıqca da bizə cənnətə düşməyə artıq şans verir. Yəni imanı çox olanın cənnətə düşməyə şansı daha çoxdur. Nəyə ki, imanı az olan. Bir dəfə bir növ elmli şəxslə mübahisə edirəm. Elmi münaqişə Amma o şəxsə deyə, "Axı sabahdır, müəllim Ona sual verdim. O dedi ki, "Bəs niyə lazımdır bu namaz? Namaz görməsən də olar. Allah istəsə mən cənnədə olacağam." Mənə sual verdim. O şəxs ki hər hansı bir məktəbə qəbul olmaq üçün sənəd verir lakin özün də bilir ki savadı azdır ona biçim daxil olsun olar biçim olmasın ikinci şəxs isə savadlı elmli şəxsdir və məktəbə daxil olmağa da bu vəsit çatar ancaq sənəd təqdim etmir hansının qəbul olmağa imkanı daha çoxdur. Əlbəttə ki, sənət təqdim edəni savada olmasa da belə. Eləcə də namaz sənin üçün bir növ sənət kimidir. Namaz qılmayan namaz qılmayanın cənnətə düşmək ehtimalı çox azdır, olduqca azdır. Amma namaz qılanların ixlasla Allah üçün namaz qılanların cennete düşme ihtimali oldukça çoktur. Ve Kur'an-ı Kerim'de belə bir ayı var. Allah teala müminleri besvedir. Ki müminler diyemez günü cehenneme düşenlere sual ediceklər. Diyiceklər ki məh sələfəkum ki səqar sizi cehennem oduna salan nədir? Onlar cavabında diyiceklər ki ləmnəkum minəl-usallim biz namaz kılanlardan deyildik biz namaz kılanlardan deyildik sonra yine salam baharasında hadis katılır deyil ki rəhman olan Allah'a ibadet edin Allah yolunda kasıbları yedirdin ve öz aranızda salamı yayın Beləliklə də, cənnətə daxil edir. Baxın, üç şey. Allaha ibadət etmək, kasıbları yedirtmək, sanki səkat, sədəqəyə işarədir. Öbür də, salam. Ən mühüm məsələləri sadaladır, sonra cənnətə daxil olmalı. Vədir. Bunları etsək, Allah s.a.q. bizə kömək olar, Zənnində daxil olaraq. Və salam verdikdə sahabələrə oxşamaq lazımdır. Tabinlərdən biridir ki, heç kəs İbn-i Umar'ı salam verməkdə qabaqlaya bilmirdi. Kimsə istəyirdi ki, birinci ona salam versin, artıq İbn-i Umar ona salam verirdi. Radiyyə Allah'ın anıqla. Eləcə müasir alimlərdən birini sizə misal səkin, heç kəs ona hələ salam verməkdə qabaqlamayıb. Bu da İbn-i Hüseyinə Rəhməlullahdır. Daim ona salam vermək istədikdə artıq o sənə verirəməyib. Və yaxşı işlərdə gələk müsəlmanlar bir-birinin keçsin. Salam verdikdə də bu salamın öz ədəb ərşanı vardır. Bu da nədən ibarətdir? Əvəla kiçiklər Az yaşlılar bocalara, yaşlılara salam verməlidir. Bu onun haqqıdır. İçin, böyüyə salam verir. İkincisi, keçənlər, ötüm keçənlər, dayananlara salam verir. Və nəhayət üçüncüsü, az sayda olanlar, sox sayda olanlara salam verməlidir. Lakin, mənim yadımdadır. Elə bir hadisə baş verdi. Mən təəccübləndim ki, bir nəfər bu olan bu üç özəl xüsusiyyətin tam ziddinə əvkət etdi. Üçünə də birdən mühalif oldu. Bir nəfərlə dayanıq söhbət edirdim. Yaşlı bir aksaq kalmanın Həmin şəxs yaxınlaşdı, yanımızdan ötüb keçdi. Yaşda bizdən az, kisik, ötək və ötüb keçirdi salam verməli. Asakal ona etirazı bildirdikdə ki, nə üçün salam vermirsən? Azıb o müsəlmana haqqıdır. E, ona bizdən yaşsa, kisik, tək və bizim yanımızdan ötüb keçirsən, saymırsan bizi. Qudur, Subhanallah, mən niyə salam verməliyim? Mənim elmim çoxdur, salamlıyan, siz mənə salam verməlisiniz. O şəxs bilmirdi ki, mən kimi? Asakal qanışıb, bəyan etmək istədi, qoymam. Allah ona idarə etmiş, Allah ki, ondan da elmli salamlıları var, yenə təkəbbürlüyündən əl çəkəndirik. Təkəbbürlü elə təkəbbürlü də qalacaq. Bunu ancaqla ancaq yaxşı insanların əxlaqı düzəldənir. Sonra yenə sahabələrdən İbn-i Omar radiyallahu anhına uçuk əxlaqlı sahabə idi daim nümunəli olan sahabələrdən idi bir neçə gün bazara gəlir və bazardakilərə salam verir günlərin bir günü tabinlərdən biri onunla bərabər bazara gəlir və görü heç nə almadan çıxıb gedir El ki, sən axı ney üçün vaxtını bazarda boş-boşuna keçirirsən? İbn-i Umar, nə nəmişsən? Mən bazara o məhsədlə gəlmişəm ki, Allahın salamını burada yayım. Bilsinlər ki, salam nə olan şeydir? Bilsinlər ki, müsəlman müsəlmana salam verməyədir. Haqqıdır. Başqa bir hədisi gətirir. Abubakır radiyallahu anhım gəlir, sahabilərinə bir ona deyir ki, biz bir qəbiləyə getdirik bu qəbilədə olanların hamısı salam verməkdə bizi qabaqladı. Elə hey, biz salam vermək istədiksə, onlar bizi qabaqlayır, bizə salam verirlər. Abubakır radiyallahu anhım deyir ki, bu Allahın təsinədir. Onlar əgər salam qazandılar. Doğrudur, Allah bunu ancaq istədiyinə verir. Yəni, bir təmiz, ixilaslı olan kimsələrə. Və Müsləlmana yaraşmaz ki, üç gündən artıq Müsləlman qardaşına salamsız qoysun. Salamı ondan kəssin. Və salam verməkənlər də üç qisimdir Birinci qisim O kəsilərdir ki, Allah xatirinə kafirlərdən bidət əhlindən salamı kəsir. Onlar bu əməlinə görə əksinə salam qazanırlar və bu vacibdir ki, onlardan salamı kəsəsən. bu başa düşsün ki, tutduğu iş böyük qəbahətdir. O, işdən əl çəksin. İkinci qism, salamı kəsənlər hiləgərlərdir, hilə quranlardır. Onlar salamı ona görə kəsir ki, həmin şəxsə, qədər, şəxsə qarşı cəmaatda nifrət aracaq. Lakin dərk etmirlər ki, Allah istədiyi şəxsi heç keç gözdən etməz. Allah nifrət etdiyi şəxsi isə heç keç sevdirə bilməz. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmi 14 əsirdir nifrət edənlər özdən salmalıb çalışır. Nəyəsə nail ola bilirlərmə? Lakin bəzi diktatırları tarix bunu göstərib, neçə əsrlər bundan öncə uzun müddət təbliğ edib, şişirdiblər, lakin sonda elə özləri onu siləyiblər. Allahın əlindədir bu qəlblər Allahın əlindədir. Bakın ən bədbəxt üçüncü qisimdir. Üçüncü növ insanları. haya gedənlər. Onlar nəyə bənzəyirlər, bilirsiniz mi? Quran-ı Kerimdə Allah Ələ deyir ki, o müşriklərə, kafirlərə dedikdə ki, Allahın dininə gələn, bu kitaba tabu olun, peyğəndərin yoluna gələn. Onlar deyərlər, biz dede babalarımızın yolu ilə gelecəyik. Allah subhanələ edir qədəbəfələri doğru yolda olmasalar da belə haqqı anlamasalar da belə sonra isə onların məsəli bənzədir, görün nəyə ilə onların məsəli haylamadan başqa bir şey anlamayan malqaranın məsəlinə bənzədir çoban onları haylayır çağırır, onlar ancaq o haya gəlir və salam Və bu üçüncü qismi də onlara bənzətmək olar ki, məsələnin məğzini başa düşmədən xayət küyə gedirlər. Qalq deyəndə qalxırlar, otur deyəndə otururlar. Ki, məsələ salam ver dedikdə verirlər, salamı kəs dedikdə tərhal kəsirlər. gedirlər. Allah onlara hidayə edirsin. Biz onlar üçün ancaq hidayə edə biləyik. Onlar da qardaşlarımızdır, müçəlmələrdir. Başqa bir hədistə bu salamın salamı barədə qarışır. Deyir, Resulullah s.a.v. Deyir ki, bir nəfər məclisə daxil oldu, əssələm əleykum, dedi. Deyir, ki, baxın, olur, deyir, deyir baxın, bu şəxs 10 salam qazanır. Onlardanca başqa birisi daxil olur, deyir, əssələm əleykum, və rəhmətullah. Deyir, baxın, bu şəxsdə 20 salam qazanır. Ondan sonra da 2-cü şəxs daxil uğur deyir Es-salamu Və rəhmətullahi və bərəkatlə Peygamber Əsələm deyir Baxan, bu da 30 salam qazandı görürsünüz Nə qədər gözəl tərzdə Salam versən Bir o qədər yaxşıdır Allah da Qur'an-ı Kerimdə Səhələm rəmsə Maida surəsində Əmr sizə salam gəlindikdə olduğu kimi onu qaytaran ya da ondan da gözəl tərzdə o salamı qaytaran. Həmin şəxsi salamdaydı. Sonra Amər müxatab radiyallahu anh deyir ki əb ilə bərabər bir yerdə bir qovunun yanına getdik. Biz onlara, əssəlamu aleykum, onlar, deyə onlar, əssəlamu aleykum, və rəxmətullah deyə cavab verdilər. E biz onlara, əssəlamu aleykum, və rəxmətullah deyə istə onlar, əssəlamu aleykum, və rəxmətullah və barəkatə deyə cavab verdilər. Bəkir, rədiyə baxmayaraq ki, ümmətin, fəyərəmdə sələmdən sonra ən fəzilətlisi hesab olunur. Lakin, həmin an, deyir ki, indi, bu kəslər bizdən daha əhzəldir. Hər hansı bir əməldə hətta o sahabələrdən də əhzəl olmaq mümkündür. E, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin çok gözəl izahı var. Dinləyin. Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləm deyir ki, mən məliklərin imanına təcrübəmdirəm. Ona görə sonlar Allahın qalını dinləyib, buyruqlarına işidir. İmanın daim sabittir. Mən peyəmbərlərin imanına da təəcəblənməyəm. Ona görə ki, onlar daim Allah'tan vəhib alır və beləliklə də onların imanı daim artır. Və mən peyəmbərlərin, tərəftarlarının imanına da təəcəblənməyəm. Sünki onlar peyəmbərlərinin möcələrini açıq şəkildə görür və imanları artır. Mən təəccüblənirəm qardaşlarımın imanına. Sahabələr deyil, və Rasulullah, biz neyik, biz sənin qardaşın deyilməyik. Deyil, yox, siz mənim sahabələrimsiniz. Mənim qardaşlarıma kəsdər, deyil, onlar məni görmədən iman gətirecəkdir. Və onların savabı, sizinkindən 50 dəfə artıq olacaq. Ancaq bu məsələdə, iman gətirmək məsələsində. Görmədən Peyğambar salısa edəmək iman gətirmək özü də döyük bir işdir. Buna hamı bazar olur. Kimsidir o, axıllı adam olub. Əgər axıllı adam olubsa, niyə o 14 əsr olan axıllılar onun kimi bir surə, kital üzə çıxara bilinir? Niyə onun kimi adsa şan şöhrət qazana bilmir? Niyə onun kimi sevilə bilmir? Əgər Allah olursa, omursa, o indi e də olsun. O Allah Subhanahu taala ucaldı. Ağlımın qoysaydı hər şey şəriət Allah dağınıdır. Allah şəriətə yol. Bizə Əli Əgər din ağıl olsaydı, məhz ayağın üzərinə yox, altına çəkilərdir. Çünki ayağın altı çəkilərdir. olur Üstü yox. Lakin ağıl şəriyyətə tabi Olur ki, biz ağılımızı şəriyyətə tabi edib, əyağımızın üzərinə məhz çəkiləyik. də o kəslər ki, ağılını ilahiləşdirir, Allaha şəriş qoşur. Şəriətdən üstün hesab edir. Allah hələ onu o cür yolda daha da çox azğınlığa aparır. Onun qəlbinə, kulağına mühür vurur, gözlə fərdə səkir və o heç vaxt haqqa qayıtmır. Çünki artıq insan özüdür, o yolu seçir. Sən o yolu seçdikdən sonra Allah səni oraya üməndir. Seçənə qədər Allah səni qoruyur və sənə seçim verib haqlı yol və asanlıq kişindən döviz etdiyim seçdikdən sonra səni daha da çox asanlıq aparır. Məgər təsadüftdür ki, kimsə gedib ağacdan, daşdan övlad istəyir və ona övlad verilir, ağılı insana, həkimə və s. desən ki, daş ona övlad verdi, sənin gülərdir. Gəlir ki, axı bunun üçün olacaq, daş insana övlad vermədir. Ağac insana övlad vermədir. Allah deyir, buna övladır. Lakin, həmin şəxs etdiqat edir ki, bu ağac ona verən və daş ona verən övladır. Və görürsən, bəziləri daha da böyük azxınlığa düşərək uşağın ağını bağlayır, həmən o. Özünün müqəddəs saydığı yerlə. Mesela taş verdi. <gülüyor> Eşi Allah verdi. E görün Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem salamın, nice, bir şey olduğunu izah edin. Eşi salam Allah'ın adlarından biridir. Yeryüzünde onu berkarar edip siz onun adını insanlar arasında yayın. Salam Allah'ına aiddir. Ve kitab ehli size iki şeyde həssəd aparar. Bağlılıq edir. Salam verməyinizə birdir bizim. Və bir də amin deməyinizə. Təsəvvür edin bu məscid balaca məsciddir. Əbu Bəkr məscidində Amin deyiləndə nə baş verir? Siz inanırsınızmı? O amin əks sədası ilə İslam'a gələnlər olur. Mən özüm əmin insanların şahidi olmuşam. oturup söhbət edir. Bir, məslinin yanından keçirdi. Amin səsinə işidəndə başıma aşağıda idi. <gülüyor> Əvvəlcə qorxu gəldi, sonra fikirləşdim ki, Subhanallah, Udur İslam, İslam'a gəlmək lazımdır. Və yaxud başqa birisi gəlmişəm, birinci gün namaz qıbram, günə namazdır. Amin deyiləndə, elə bildim, qiyamət qovdur. Təsəbbür edin, inşallah əclə olsanız, oradakı aminin əzəmətini. Görün, orada iman necə artır və təsəvvür edin, uzun yaşasanız, sizdən izə iman əmələ gəlir. Onu heç kəs qəlbdən silib götürə bilməz. Üzdən silsələr də qəlbdən silib götürə bilməzdir. O mümkün deyil. Allah s.ə. onu qəlbə salır, o da sıxara bilər. Sonra, müsəlman müsəlmana saman verməsi barədə, Həndislər varid olub, bəzilərində deyilir ki, vacibdir, bəzilərində deyilir ki, müstəhəbdir. Daha doğrusu budur ki, vermək müstəhəbdir, almaq isə vacib. Salamı vermək müstəhəbdir, almaq isə vacib. Və o kəslərin alınan onlara salam verirsən, cavabında sənədir, ne desəm? Yaxşı Sonra və salam harada qaldı, Allahın salamı. Peygamber s.a.v deyir ki, müsəlmanın müsəlmana haqqı altıdır. Dəvət etdikdə dəvətini qəbul etmək, nəsiyyət istədikdə nəsiyyət vermək, salam verdikdə salamına almaq, qasqırıb əlhəmdürlək dedikdə yərhəmq Allah demək, xəstələndikdə onu ziyarət etmək və bir də rəfat etdikdə cənazəsini ardınıza getirmək. Bu şeylər müsəlmanın müsəlmana olan haqqıdır. Və Ata ibn-i Əb-i Rabah rəzməhullah deyir ki, sahabələr barmaqla və yaxın əl ilə salam verməyi bəyənməzdilər. Bu, tabiindən gələn əsərdir. Lakin silsilə hədisi sahih kitabında Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem nə həvayət oldu? Ki, barmaq ilə belə-belə salam vermək, yaxud əl ilə belə salam vermək, kitab əhlinin bir-birinə verdiyi salandır. Kim onları özünü oxşadırsa, onlar kimidir? Peyğəmbər sallallahu aleyhi sallam, nə deyil? Məntəşə dəəbikov min əhulav min minum. Kim bir cəmaata koyur, oxşadırsa, onlardandır. Baxı, bu cür gözəl salam bizə öyrədilibsə, nə biz elə salanda bilirik? Bir qardaş avtobusla ötüb keçir, dayanmışam, dayanacaq da. Bir də görəm, mənə belə belə eləyir, sənaqlarına baxıb gülür. Bəli, İslamı qarşı o nifrəti, İslamı günüz vəziyyətinə salan sən üzrünsən. Əgər Peyğəmbar Səlləmin yoluna tam riayət etsən, Əlbəttə səni sevərlər və sənin ardınıza gedirlər. Sənin dediyini qəbul edərlər. Daha doğrusu Allah və Rəsulunun dediyini. Biz sadəcə arada olan vasitəyik. Sonra Abdullah İbn Amma yenə, radiyallahu anhına, tabinlərdən birinə deyir ki, salam verdikdə onu eşittir Bəzə gəl, tamam neyilir? Məclisin başa sürürsən ki, nədir? Onu işitdirməliyisən və yaxud daxil olur, s.ə.v. ki, həmin məclisdə başqa adamlar var, bilir, bəhs deyərəm, mənə vəhabı deyərlər. Hızıldanır. Deyə ki, bu teoriədir. Yaxud, nə bilim, nədir? Fasiklərə alır, nə olar? Çünki bu numara izah edir. Çünki Allahın salamı mübarəkdir. O salamı harada ürəkdən versən, o məzlifdə olanların hamısına Allah tərəfindən tərəkat nazil olacaq. Əminəmanlıq, sükun, sakitlik bərpa olacaq. Bu qədər elə hadisə baş verib ki, hansısa bir məclisə iziqarət ediblər. Bu məclisdə söz verməyə bizə e, söz deməyə bizə imkan verə bilər. Və ilk başlanğıc salamla başlayarsan sakitlik bəxod. Hətta qardaşlarım birinin toy mərzisi yadındadır. Validəni razı değildi. O cür toy etmirəm. Nəhayət sonda qərar verdi, razılaşdı. Və bu şəxsin 4 oğluna üçü başka çocuk toy kesilmiş. Bir neyse sonuncu oğluna Müslüman gayda kanunuyla toy kesilmiş. Toyun sonunda özü çıkış edip dedi ki Allah'a anlı olsun ben böyle bir toy görmemiştim. Üç oğluma toy etmişim ve hiçe neçe toylarda olmuşum ağız diyeni bulabıştırmış. Aile böyle de dedi ağız deyəni qoruşmur davadan danışmıram kiminsə kiminsə yollaşına sataşmaqdan danışmıram içəndən sonra hamısı bilirsiniz itirir lakin məhz bu toy mənim qəlbimə ürəyimə yatır və arzu edirəm ki bundan sonra olan bütün toylar belə keçsin Bu onun sözüdür. Mən də arz edirəm onun kimi ki, bizdə olan toylar sakitli, əmnəmalıdır və keçsin. Görürsünüz, az bir vaxtda necə bu şəxsin fikri tamamı da neymişti. Sonra yenə Abdullah ibn-i Umar Radialanxın barəsində deyə ki, o hətta hansısa bir şəxsindən ayrılıb, sonra onun yanına dönərdirsə, yenə salam verərdik. Dəstəmaz olub qayıtsa, salam verərdik. Qapıdan bayraq çıxıb yenə, geri qayıtsa, salam verərdik. Fikirlər Müslümanıla necə salam verməyə xoş verərdik. Səhbət il-bünəni əlinə ətir sürtərdik ki, əl ilə salamlaşdıqda, ətirin təravəti öz qardaşına da keçin. Ondan da ətirisi yəsin. Həmsinin yenə Abdullah ibni Amr ibni Asrələlanına deyək ki, sual verdilər, ey Allahın elçisi, ən gözəl, ən İslamda olan ən gözəl şey nədir? Dedə ki, Allahın yolunda kasıbları yedirtmək və Tanıdığına və tanımadığına salam vermək. Sizlərdən kənddə olanı varmı? Kənd əhli görürsünüzmü necə meyriban olur? Tanıdığına tanımadığına salam verir. Bir adət kimi. Lakin şəhər əhlində eləşir yoxdur. Tanıdığına tanımadığına salam versin. Hətlə həldən görürsən ki dünən tanıdılan adam Bu gün artıq vəzifəsi biraz azmaz artıq Allahın izni ilə. Artıq sənə salam vermir. Elə fikirləşir ki, artıq bu yəqinliyi dərəcəsində çatdır. Salam lazım deyil. Necə bəziləri yəqinliyi dərəcəsində çatanda namazı tərk edir. Orucu, zəkatı və s. Eləqin burayı də fikirlər. Sonra Rasulullah s.a.v. deyir ki, zahabələrə yol qırağında oturmayın abilərdir ki, və Resulullah xalq, biz öyrəşmişik. Oturub nəyisə müzakirə edək, söhbət edək. İndi də həmsin çayxana və s. yerlərdə qardaşlar oturur. Onda Peyqamələ Səsələm deyək ki, əgər oturursunuzsa gözünüzü növməhrəmə baxmadan qoruyun, yola azamlara yol göstərin, az qırıb, Əlhəmdüləh deyənən, yərhamıq Allah Və bir də salamı yayıb. Yərinlə dəsə bu şeylərə əməl edin. Sonra yəqanlar salsınlə hərdən evinə gecə vaxtı qayılardır və salamı çox yavaş səslə verəm. Ki, yatanlar oyanmasın, ayıq olanlar isə salamı işitsinlər. həmçinin salamın əvəzini başqa sözlərlə deyə bilərsən xoş arzuları sabaha xeyir, axşamı xeyir, gün ortadan xeyir, və s. Mənə deyə qədə Allah s.ə.v. qızı Fatıma r.ə. deyərdə Bibnəti mərhəbən mənasın, bilirsiniz xoş gəyədim xoş günlə olsun və s. Bu sözlər dualar etmək olar sonra Ammar ibn Yasir radiyallahu anh, anh yanına gəlir və ucaq səslə ona salam verir və Rəsullahi s.a.m. cavabında deyir ki mərhəbən bit tayyib il mutayyib xoş gəlib təmiz təmizlənmiş olan, haq paç və paçlanmış olan onları minyaz edilər çox sadiq, reqamda əsasə sadiq olan sahabələrdən biridir. Sonra maraqlıdır bu həris. Bu hərisi oxuduqdan ön başa düşdüm ki, səndənə əclat sözü ərəb dilindən bizə keçib. Dərhi Allah namər ibn el-As da davam edir bir nəfər insanların ən əzlağı, ən sərt ürəyli, çovud olan Peyğəmbər sallallahu yanına gəldi. Tarafullah sallallahu əleyhi və salam verdikdə ona valiyə qəza verdilər. Hətta nədə çoxu da olmaq olur olsun, o əgər sənə salam verirsə, salamını tam şəkildə almazsan. Sərbələm Ərbəcə İbn-i Hüseyinə deyək əgər kitab əhəli belə sənə Əssəlamu aleykum və rəhmətullah deyəsə, sən onlara dəməlisə, Əsəlamu aleykumus səlamu və rəhmətullah. Əgər mızıldansa, onda deyərsə, Əsəlamu aleykumu. Başqa cür sənə dua etsə, onu deyəsə mələykum. Amma sənə əssələm və rəhmətullah desə, onun zavabını olduğu kimi qaytarmalsan Məlidə Suresinin ayəsini əsasən. Sonra Rasulullah sələm qadağan edir, deyəsə nə kimsə əssələm dedikdə ona valika demə işlə versən qadağan edir yaxud kimisə salam vermək ilə xüsusiləşdirmə məclisdə 10 nəfər oturub 9-unu bəlkə olan ağzında kafir var müşrik var, kitab əli var sən əssəlamu aleykum var rəhmatullah deyək, əgər ona layiq deyirsə onu heç çatmayacaq o əminə əminəmanlı ona çatmayacaq lakin xüsusi bir sağ birə və ya xot kitab əhlinə məktub yazırsansə peyğəmbər sallallahu kimi edə bilərsən. Yaza bilərsən: "Əs-sələmu əla men ittəbəəl Salam ancaq doğru yolda olanlar üçündür. Belə edə bilərsən. Amma müsəlman görərsənsə buna salam verməyisin, bu indən fərqli müstəhəll əməllərdəndir. Sonra Abdullah ibn Samit radıyallahu anhu Abu Zerr yanına gəlir və salam verir. Salamını alır. Sonra ona deyir ki, sənin salamını daha xeyirli olan aldım. Başqa bir hadisədə Deyir ki, salam versəniz, sizin salamınızı almasalar, nəyət olmayın, mələklər sizin salamınızı alır. Şirin salamını almasa da, sənin salamını ver, salamını qazan mələk də sənin salamını alacaq. Bundan da yaxşı olan sənin salamını alacaq. Sonra bəyət dediyim məsələ, salam ilə əlaqəli, həsan qasırı rəhmən Allah deyir ki, Savan vermək müstəhər, cavab vermək isə tərzdir. Və Peyğəmbər s.a.v salam verməyi nə müstəhəb oluyur? O bizimki müzəyə adına ışıqsın, verməsin, ki günaha batmasın. Amma salam verən şəxs artıq səni ayıldır. Artıq sən xəbərdar olursan ki, sənə salam verildi salamını verməlisən. Bak vacibdir. Bunu tərk etsən günah qazanırsan. <Gülüyor> o məhərrərlə rəzi deyir ki, insanların ən bəxəli salam vermək bəxəli olanlar və ən acizi dua etmək təcizlik göstərənlərdir. Sonra uşaqlara salam vermək. Bu da düşərmənin ağlığındandır. Peygəmbər sallallahu gələr uşaqların yanına onlara salan edərdi. Enes ibn-i Məlik ədəlləm deyir ki, bir dəfək əniyyəl səhələm başlısı qaqladı uşaqlarla biriyyə oynayır. Anımıza salan verir, keçib getdi. Resulullah səhələm salan verir günahsız uşaqlara, xətasız insanlara. Ancaq biz nədənsə Xətanın suqud etmədən salamı kəsirik. Əbəlcə o xətanın səhli suqud etmək lazımdır. Bidət və yaxud şirk, küfrəli olunan suqud etmək lazımdır. Ondan sonra salamı kəsirmək vacibdir. Sonra qadınlara salam edirik. Bu məsələ, xüqləxil məsələ deyil. Həsan Uqbasır der, səhabələr, Qadınlara deyir, qadınlar sahabələri salam verərdir. Və yalnız Peyğəmbər Səhəlləm bariq olur ki, Peyğəmbər Səhəlləm qadınlara salam verərdir. Odur ki, buna sələyik, baxına sələyik. Bəzi alimlər deyir ki, kişinin qadına salam verməsi kəkti qadarlandır. Bəzilər deyir ki, qocalara salam verməyə olar, salamlara gələsin. Yəni, qoca sətin səni yoldan ışıqansın səni yoldan ışıqansın dəzlərdə deyir ki, mütləq şəkildə salan vermək caizdir Əşey Xallani razıqla bu üçüncü rəyi dəstəkləyir ki, caizdir amma ona baxmayaraq o beynəkədən Həsən el-Basrənin dediyini gətirir Rəhəm Allahım deyir ki, Ələmbar səlləm fitnə olmasın deyilər kadınlara salam vermeyi hesabat tövciye et. Bu Hasan'ın basının fikridir. <gülüyor> Bakın sonunda der ki Bassam tuasir. Susmak ise daha salamadır. Daha yakışır. Sus ki salamad olasın. Hamil de size demişim. Bezle vezle ve salam verir. Sonra ardında keram verir. Söpler. Sonra rəvləşmən. Sonra da Allah bizim onu. Resulullah sallam da bunlara salam verdikdə onlara bir şeyi bir xatırladı. Belə ki siz nə iş edirsiniz? Nə açırsınız? Niye Peki Ona göre ki, değerleriniz size uzun müddet yakışılık edilir. Sonda siz deyirsiniz ki neyle misiniz? Senin en iyisi bir hayır da görmemişsin. Buna palkar dağılırsan, de senin. Başka bir hadisler de ki, bu sebep olacaktır onların cehenneme düşmeyi. Anaya, belə şeylərdən qadınlar gələk səkinsin. Mənə şükür olmasın. Şükür etsinlər ki, Allah onlara verdiyi o niməti artırsın. Kəsən dəs sözlərim üçün istəyir ki, ləyə illə Allah'ın şəhətlər Bu şərtləri şair bir beytin içərisində zəhnil, biyəşənin yaqinim və ihlasım şərt. Elin iyadəlil, ihlas, doğruluq, məhəbbət, təbəətilik və bir də qəbul etmək. Deməli Elm dedikdə bunun əksi nədir? Nə başa düşmürüz? Cahillik, nadanlıq, sabatsızlıq. Lə ilə illə allaha bunun əlaqəsi nədir? Allah s.a.v. deyir ki, Məhəmməz surəsində, 9-u zayərdə Fə aləm ənəhu lə ilə allahu və istəxirizən bir İlki Allahdan başqa ibadətə layiq olan Tanrı yoxdur və et günahların üçünün Allah'tan bağışlanma dəyəm. Allah Allah əmr edir ki, bil. Yəni, sədəcə la ilə illə deyir, Muhammedə Resulullah deyir, onun mənasını başa düşmür. Onun nə hiçbir faydası yoxdur. Birinci şəhf bu dər biləsən, onun mənası nedir? Başka bir ayətə dər ki, illə mən şəhidə bil haqqilləhum Yalnız o kəslər istisnadır ki, onlar şəhadəti təsdiqləyir və mənasını dərk edirlər. Onlar istisnadır. Müşür kafir deyil bilirlər. İkinci şərt yəqinlikdir. Bunun əksi nədir? Bunun əksi şək şübhədir. Zərə qədər qəlbində şək olsa ki, bəlkə Allah yoxdur. Bəlkə Məhəmməd səhəm doğrudan da elə alim olub, Peyxəmbər olmayı. Bəli ki, cənnət-cənnət yoxdur, heç gələn olur. Sərrə qədər şəhk şübh etsən, artıq küfr etsən. Bilə-bilə o dörd şərt səndə olarsa artıq kafir olursan. Və sənin muslimdə həlis var. Peygamber s.ə.v, bir kim ilə ilə Allah desə və mənim Allahın elsi olduğumu təsbihləsə, Allah s.ə.q. onu cənnətə daxil edər. Neşətlə? Qəlbində şəkç olmasın. Azazlıq olsun qəlbində şəkç olmasın. Üçüncüsü, qəbul etməkdir. Elə bilirsiniz, hamı qəbul edir. Gəlib dedikdə işte, Allah təkdir, qəbul edir. Qəbul e, ne deməkdir? E, Düz deyirsən, Allah təkdir. Amma sonra gedib Allah şəhik qoşurlar. Bu qəbul deyil. Təbul etmək ki, deyəsən və ona əməl edəsən. Bu, əksinə rədd edir. Öz əməli ilə Allahın təkdiyini rədd edir. Gedib qurbanı, nəziri Allahdan qeyrisini verməklə, Lə ilə illə Allah kəlməsinin üstününlə xəd çəkir. Allah Ələ surəsi 35-36-cı ayələrdə deyir ki, İnnəhum kənun zəqilə ləhum, Lə ilə illə Allah, O zaman müşriklərə deyilirdi ki, "Deyin ya ilah Allah deyim. Onlar təkcəbürlü göstərirdilər. Nəqvalı edirdilər. Özlərini sıxışdırmırdılar o kəlməni deməyin. Qəyuluna ayna la taliqa alehatina. Şair-i məcnun. Ma ilahlarımızı, tanrılarımızı daş, ağac və s. o zaman ki o, o zaman olduğu kimi. Uğutları. Bu şairin sözünə görə bəlkə dəcəyik. Meğer vahabilerin sözüne göre biz o eve babalarımızın yolunu el seyredeceğiz. Her iki iddiaları yanlıştır. Onlar ne dedi babalarının yolunda o kimi, çünkü ne de bunlar kimi etmirdiler. Değilirler. Ne de ki onları doğru yora sahra onlar vahabı değiller. Dördüncü Peygamber s.ə.v-in yolu ilə Ancaq və ancaq onu, ona təqlid etmək. Onu təqlid etmək. Ancaq və ancaq. Heç bir şəxsiyyəti təqlid etmək olmaz. Mesal, yani suresi 65-ci ayədə, Allah s.ə.v-ələ buyurur ki, Fələ və rabbikələl ümünününə həttə yuhəddin huqa qiyməşək rəbəynəhum. Səni, Rəbbinə olsun ki, onlar səni öz əqalarda hakim təqlid etməyincə iman gətirmiş olmazlar. Elə görəsən məla, yə digə qəpun bütün hərəkəti məqalat və isləm təslimə. Elə görəsən yarağanlar sənin gördüyün hüquma yura gözlərində sıxıntı keçirməsin. Bu nədir? Şiga heç bir vağans. Bu boşoş nədir? Saq qol nədir? Nə yoxlayacam mən? Və s. Özündə, qəlbində sıxıntı keçirməsin. Tam şəkildə təslim olsunlar. Və doğru danışmaktır, yalansızlar var, münafikler var ki özlərini Müsləmə cüml göstərir. Allah s.ə.ləl onlar bu arasında deyir ki, وَمِنَ النَّسِ مَنْ يَقُولُ اٰمَنَّ بِاللّٰهِ وَبِلْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَمَنْ هُمْ بِمُؤْنِينَ İnsanlardan <gülüyor> deyir ki, biz Allah'a qaqiyamet gününe iman getirdik. Harbi onlar iman getiren değiller, mümin değiller. Onlar neyindir? <gülüyor> İmhâdiunə Allahəu vəlləzine əmən Onaya sorun. Onlar, Allah'ı ve müminləri aldatmağa çalışırlar Halbuki özləri de hissetmeden özlərinə aldatırlar. Ancaq özlərinə aldatırlar. Bayənin son, sonunda görünmədir. Fî qududühün mərabun fəzədəhümün ləhun mərabun. Onların calbəlində xəstəliyi var, nifəq xəstəliyi. Ve Allah bu xəstəliyi artırar. Ve ləhum azəbun əlimun bi məkən Onları, onlar üçün üzücü əzab vardır. Nəyə görə? Yalan danışdıqlarına görə. Yalan danışdıqlarına görə onlar üçün üzücü əzab vardır. Altıncı şərt ixlastır. Riyakarından əksi. Allah subhanətələ beyinə sonrasında deyir ki, O məumirhu illəyyə abdullahi muhlisəyinə ləhuddin xunəfəə Allah ki onlara emredilmiştir ki dini Allah'a mahsus ederek ihlasla Allah'a ibadet edeceksiniz. Hani onlar şur. bütün dinlerden, dinlerden, vakit akdelerden dönüp tek Allah'a ibadet etmek demekdir. Bu bu sözünden sonra bize hanihler demişler. Şimdi bana sözüm odam şu. Derden şu. "Anne e deyirlər desinlər, Biz demiş yaxşı bir ki biz kimin yolundayıq. Biz müsəlmanam. Və biz bununla fəxr edirik ki biz müsəlmanam. Nəhayət yəni, 7-ci məhəbbətdir. Peyğəmbər sallallahu deyir ki, hədis sahihdir Buxari səhih əhəngləri üç şey üç şeyi edən şəxs imanın şirinliyinə qadar. Allahın rəsulunu Allah mə onun rəsuluna hər şeydən çox sevsə, sevdiyini yalnız Allah xatirinə sevsə və bir də küfrə qayıtmasın. Küfrə qayıtmağı Oda axılmaq kimi təbu etsən. Sizlərdən kimsə Oda düşmək istəyərmi? Siz elə hesab elə kümal ki, küfrə qayıtmaq həmən şeydir. Oda bana axıq, həmin məhəbbət həmələ gələsəksinizdir. Bu yeddi şəh bir yerdə olarsa siz ilə ilə ilə Allahı təhbək etmiş olarsınız. Və və da bizi sancanlar barəsində danışıram. Nostayəc cür bizi iqtiham edənlər barəsində danışıram. Ve bu sancma barəsində çox gözəl nizami yancəbinin sözü var. Yaşı olar ki, bunu bitkətlə dinləyirsiniz bu sözləri kulaqlarınızda sırqa yasınız. Lazım olsa, götürüb əzvərliyə də bir Belki, kim ki ad qoymuşdur qoca dünyada, onun öz dostları vermişdir bana. Ay üzlü Yusifi yad edin bari ona quyu qazdı öz qardaşları. İsa ki, insanlıq elmində həks hər bir yəhudidən cəfalar çəkdi. Əhməd ki, rəhbəri oldu Ələbin, gördü cəfasını Əbu Ləhəbin. Əzəldən dünyanın bir qaydası var. Bağ tutan barmağı ağrılar sancaq. Əgər bizdə yaxşı xüsusiyyətlər varsa, o ağrılar bizi həmsə sancaq. Lakin biz Başa düşməliyik ki, yüzü parmaqda olan bal kimiyik. Nə qədər sancıqla sansınlar. Bu balı bizə verən Allahdır. Onu ki, bizim əlimizdən ala bilməyəcəklər. Allah bizim hamımızı gözəl, əxlada yiyələnən insanlardan etsin. Bizi doğru yola yələsin. Həniq Allahın, Allahın oladır, həm deyil. Əşələrinə dəyilə dəstək, orqaqda